Hej hej lyssnare! <laughs> hej. Du jag tänkte på en grej. Ja. Ah. Eh, du vet eh, nu när vi börjar få lite fans eller ja, när <laughs> jag skulle jag bara nej men um, du vet uh, One Direction har sina Directioners, just som vi har sina Believers. Och believers Miley Cyrus har sina <laughs> Smilers. men jag tänkte hur, hur får man av Podelicious? Ja, Podeliciousnare, deliciousnare. Ja. Alla någon Alla poddysar. och ah, vad roligt. Ja, ah, nej, vi får eh, jobba på det. Okej, okay. om någon har en idé kan du ju bara säga ifrån. Mm. Se till. säg Se ifrån. Ja, <laughs> är ah, mm. allt bra med dig? Alltså, jag känner mig lite sjuk, typ. Mm. Som resten av Sverige, känns som. Precis. Jag är förkyld, lite novembertrött, du vet. Lite så här, det är så mörkt och det är inte för att jag är depp. Eller jag har varit lite uppe i veckan kanske men Som du vet. Men inte eh, så det är bara att jag tycker att november är tråkigt. Ah. Alltså jag tycker att det är den tråkigaste månaden på året. Det är så sekt. Vi pratar ju om det att man får, när, man har det, när det är tråkiga perioder av året och mm. tråkiga veckodagar. Så som söndagar. Så får man försöka sitta lite kant på tillvaron. Mm. Gör, gör något kul. Här sitter vi spelar in en podd. Ja. Dricker lite kaffe. Äter lite apelsin. Det känns jättebra för faktiskt. Lever livet. Precis. Nej men jag känner det. det är precis... Alltså man måste... Den tiden på året när det känns lite tråkigt eller den dagen när det känns lite tråkigt boka då in något roligt ja. och gör något kul av dagen istället för Precis. att det är så värt det. Det är så himla värt det. Mm. Va, va, jo men det är bra. Mm. Det är bra. Vi fick ju lite roliga lite rolig respons från förra podden ja. ehm, eller den senaste podden mm. den om det är Det var en, ähm, speciellt var det en klasskompis i oss, till mig och Nina som, som vi båda fangirlar lite över. Så ähm, kom han fram till mig i skolan och bara du äh, lyssnade lite på er, eran podd. jag bara, åh gud vad kul shit shit vad tyckte du? han var ja, jag lyssnade inte klart men äh, för ni kom ju aldrig till den där punkten när ni pratade om lirigasnop och det var så himla roligt att så här, vi pratade om så himla mycket i hela den podden och så bara nämnde så, så bara nämnde vi jättekort vi, ja, om det. men han precis. han ville han bara ville höra <laughs> vad det var vi sa om lirigasnop yeah. så jag var mm. skratt, jag skrattade lite åt det och gick iväg mm. Så kommer han kanske en timma, en halvtimma, timma fram som jag bara... Men du, eh, exakt vilken minuten vi pratar om Lady Jägasma. Det var så var roligt. roligt. Ja. ja, vad kul. Nej, men um, det är kul att... Förlåt, apelsin i munnen. Det är kul att folk lyssnar. Verkligen. Okay. Men vi har ju haft, vi har kämpat lite med att försöka... Jag vet inte vad det är för förbannelser som vilar över på Podd, Men vi kan inte få upp den på iTunes. Nej. Och det skulle underlätta så himla mycket både för er och för oss. Så om någon där ute är skicklig på mm. att tampas med. Snälla, inte... hur av er till oss. Ja, till, för jag har... förstår inte riktigt. Varje gång vi har suttit ner med det så har jag fått ett mental eh, breakdown. Ett mental breakdown. Ja. Jag klarar inte mer. <laughs> ja. Men det är bra ändå då. Jag försöker inte ens. Tack. För att jag, jag vet att jag kommer inte klara det. Du är så snäll. Mm. Men vad mer hänt sen? Vi har haft den här 200 dagars festen som jag pratade om. Ja. det var roligt vi hade. Ja, det var ju tisdag, det var så himla kul. Var... Och vi var ju så här, vi var innan, vi var inte simla taggar innan typ. Men vi var ju så här vi bara åkte tisdag typ. Mm. Det var lite regnigt ändå jag, jag, jag, jag hade haft någon mm. vi hade suttit på måndagen och äh, spelat in podden ja. och sen på hade jag suttit på, på kvällen och försökt få upp den här podden mm. på iTunes och det funkar inte och jag fick mitt mental breakdown mm, och allt bara sög. Mm. Um, så jag hade någon dipp där på måndagskvällen mm. som höll i sig. Och du hade också haft en fast hemma oh. dig. Oh. så dig. Så pratade vi om det på tid och Just jag det. Jag har nog aldrig varit så otaggad på någonting nej. i hela mitt liv. Nej. Som jag var på den här 200-dagarsfesten innan. Mm. Men så var, jag, så var det några kompisar som undrade om jag ville vara med och förfesta med dem. Och mm. så tänkte jag bara, nej jag kommer ju bara dra ner humöret. Så jag tänkte, ja men jag, jag är väl hemma och sen så bara går jag. Så dyker jag upp på själva festen. Mm. En, men så klockan åtta ungefär så fick jag någon slags, då fick jag någon slags ryck när jag bara det är blev jättetaggad, jag bara mm. vände, jag tror bara att jag <laughs> behövde ta en dusch bara för jag, om man inte har, mm. alltså innan man har fixat sig i ordning så känner man mm. sig, då tänker man jag kommer ju aldrig orka det här men så tänkte jag okej okay, jag tar en dusch nu och så ser mm. jag känner efteråt, så duschar jag och börjar fixa i ordning mig. Så vi sminkade mig lite, ja. satte på mig kläder och då kände jag bara, yeah. Ja men när man väl kommer till liksom förfesten så ja. tycker jag också att det alltid blir så roligt. Mm. För jag kan också ofta känna så här när jag är hemma typ att åh vad otaglig jag vill bara ligga hemma och kolla på film typ. Men sen när man väl kommer till födeln då är det typ alltid roligt nästan. Mm. Verkligen. Så att, äh, nej men det alltså, det var roligt faktiskt. Mm. Men det är lite kul att göra också för det är mm. alltid, det finns vissa beteendemönster som mm -hmm. alltid upplever sig på alla, mm. man går, alla förfester man går till och mm. Jag kom till den här, jag gick till den här förfesten slut i alla fall och så var det, det var två nära, av våra nära kompisar som var där och sen så var det några, ja lite så här, små bekanta, några mm. från klassen och några från parelklasserna. Men när jag kommer in i lägenheten, det första, verkligen det första som händer är att jag hör en tjej säga, jag har aldrig haft a 06 Verkligen skrika ut det och jag bara. Okej, okay, god stämning i den här lägenheten. Men sen så börjar alla så här: jubla och skåla och, och, så och jag så mm. att Då fattar jag att de leker den här. Jag aldrig leker. Ah, okay. Så jag går in. Jo, och så är jag med. Och så tänker jag. Och så var det lite kul, men så tänkte jag så här: att jag. Den leken är så uttjatad Fattar du vad jag menar? För att det, ja, men ändå man, ser den ju kul ja, men Jag tänkte bara att man blir inte chockad längre Nej. Jag, kommer, Nej. Liksom, jag kommer in i en lägenhet Det första jag hör en tjej som skriker på grov göteborgska Jag har aldrig haft analsex Och jag reagerar inte ens Och då tänkte jag liksom att Det hade varit kul, det hade varit kul om man så här, twistar till lite Den här leken typ mm. Om det är ens tur och så säger man typ så här jag har aldrig suttit hemma en fredagkväll och gråtit för jag känner mig värdelös och ensamast i hela världen. Ja. eller typ jag jag har aldrig mer roliga frågor Ja, mig. nej, alltså, om någon bara bestämmer sig för att, istället för att så här ta den vanliga mm. jag har aldrig löst sex sex tjejer på samma kväll ja, ja, ja, ja. istället för att ja. jag, jag, tror jag, jag tror att jag just nu kan säga sex. Jag har aldrig sex <laughs> tjejer. Sex eller kex den, är... den, den den får nästan ta en hel på ja, om för tar det tar jag godare. Mm. Vad säger du? Ja, nej men nej, vi pratade lite om det här sånt, såhär, typiskt festbeteende och, sånt, mm. och saker man gör, mm. typ innan, under, festen, mm. efter, efter. Mm. Ehm, <laughs> det finns ju typ, ja. Min favor mitt favoritmoment oftast med, med kvällen när man har varit ute typ, det är när man kommer hem mm. och ser sin säng. Ja. Och bara jag kan lägga mig här nu och sova hur länge jag vill. Ja, jag känner alltid när jag kommer hem. Ser min säng och tänker bara, jag älskar dig. Mm. Jag har aldrig älskat någonting mer än vad jag älskar dig. Nej. Och så kryper man ner sin säng och så, mm. nej det bästa är ögonblicket innan. Nej men ska vi gå igenom så här. förfest, mm. fest, efterfest. Mm. ja Tillbaka till förfesten då. Mm. Um, kommer in, hälsa på kompisarna, hej kul, allt sånt. Mm. Och sen så ska man då hälsa på de här som man är lite, bara lite bekant med. Mm. Och så är det alltid så här på förfesten det är lite... Det är inte stelt, men det är lite så här. Man ska liksom spela lite cool. Så ja. det, man hälsar så här. <laughs> man hälsar så, Och så låtsas man lite så. att Man hälsar man bägge vet redan vad varandra heter, men man, man hälsar ändå ska ge hand. Ja, ja. Um, och så här, kanske det är någon, någon som inte riktigt vet att det här att man ska spela cool som kanske så här. Ja, ah, men du går i min parallellklass, eller hur? Och så får namn så här. Ah, ah. Tyck, jag tyckte väl att du såg lite bekant ut. Ah, Och man, man vet, bägge vet att man vet vem den andra är. Ah. Och man kanske så här, hade snackat jättemycket på en annan fest. Ah. Eller i skolan, eller vid ett annat tillfälle. Men man måste alltid börja med att spela kur. Cool. Varför Och gör så, man det? Jag vet inte. Medan sen. Ah, det, det är så klassisk i mm. Och sen så. Då <laughs> börjar musiken bli lite mer livad, folk börjar ja, lite mer. Det blir lite roligare. Man börjar se sidor av kompisar eller folk som man inte visste att de hade. Ja. En kille i en klass börjar dansa världens bästa så här. Samma dans med så här. Och var perfekt. Ja, domarna i Sökting Skulle vara så stolta För att ha ett perfekt mimspel och bara. Ja, ah, ah, ah, ah. oh, roligt. Uh, nej, men oh, nej, jag ska förfästa dig. Mm. Det är alltid jag tycker. Ibland kan det vara roligare att kalla förfesten och mm. sånt, jag. Men uh, <clears throat> ja. Eh, och sen så när jag kom när vi dit då till till själva festen? Ja. Ah. Ja ah. typ ah, då ja ah, då började, Vi stod i kön då. Mm. Och så är det någon ah, det var så när träffade vi varan? Eh det var eh, det var väl eh, vi Ja, typ. ah, kanske man sa. Men vi i alla fall vi stod i kön mm. Och vakterna känt, jag tyckte att Vakter brukar ändå kunna vara lite så här småroliga och du vet så här, man kan mm. skämta lite med dem men mm. de var så himla jag tycker de var så himla torra och typ ah. dryga men de var väl trötta på alla Alltså, det, det var lite. Vår, våran skola och en annan skola hade ju hyrt Valand för bara för vår som, 200 är, ja, i som är bara för våra som var bara för vår tvåhundradsfest. Mm. Så de var väl, alltså det var lite disco känsla tycker jag. Para ja, diskäns. Med bara en massa kids <här> och <så> står, <här> kids, massa kids. Och så står <här> en, så är det en tjej framför oss i kön så står och vinglar lite. Ja. Och så säger vakten så här. Bara, uh, ja, men du är Jag sa ju till dig att du skulle gå härifrån, Oj. Och hon bara va? Han ba, du för full och Hon bara alla mina kompisar är där inne och de är fullare än mig och Han bara nej jag sa åt dig att du skulle gå iväg och typ ta en kaffe eller någonting Och det tar inte fem minuter att nyttra till Och inte tio, det tar en timma typ Kom tillbaka då så får du komma in Ja Nyktra till bara Så går hon iväg Fem minuter senare ser jag gå tillbaka till den här jävla kön igen Och verkligen så här vingla in i kön Och jag känner bara, lilla gumman, där kommer inte bli <här> Ja men så, ja. Står vi, så står vi i kön då och jag har äh, ett ID som får mig att, jag vet inte vad det är. Jag tog det ID när jag hade mörkt hår. Mm. Och sen så ser mina ögon jättemörka ut. Och jag bara tänker att jag ser jättemycket ut som att jag kommer från typ Mexiko eller någonting. Jag bara, det, jag, när jag fick mitt foto så slog bara en mexikanare mig. <laughs> Den, ja, um, När tog du det då? Det tog jag när jag, samt som jag fick mitt bankkort. Jag kanske, det kanske var... 16 typ. 15 kanske. Mm. Jag vet inte. Um. Jag ser ut som en själpad om <laughs> alltså, Om jag skulle likna mig med ett djur på det kortet, så ser det ut som en sköldpadda. <laughs> jag vet inte vad som händer där, alltså, men det, jag vet att det ser ut som jag lite grann. Jag alltså... älskar älskar sånt. Ja, Nej, men alltså stor i kärn, <laughs> mm. Så ska jag lämna fram mitt ID. Och så börjar han så här. Du vet, han börjar liksom det lite. Uh -huh. Och jag, och då blir så här, då blir du vet med Man bara, okej. Okay, för man vet ju så här att jag är 18 ja. Och det står på mitt liv och ja. jag är det fel, jag, jag är nervös. Fel, jag har inte ja. nervös Men han Hansa står och synar det Och kollar mellan ja. dig och mig Och jag börjar så här: okej okay, nu ska jag bara liksom agera som att det inte är något, Alltså bara act natural ja. Så jag, börjar typ, jag typ står bara som van För till att börja med så ser jag inte att han har börjat stå och granska Så jag bara strick fram det som vanligt Så börjar jag så här, kolla kika förbi honom Kolla vad åh, vad gör de som står ute i lilla rutan Och vad, mm. vad gör de bakom mig Kan jag ändå snacka med mm. Sara lite bakom mig och, så. och sen så ser jag att han står och iakttar mig Och han tycker nog att jag agerar ne alltså nervös För att jag inte kollar på dem Och då börjar jag i liksom titta honom in i ögonen ja. Och sen bara, och nej stirrar jag för mycket Hur missänksamt är det inte det Och han bara, har du eh, Har du något annat som du står ditt namn på Och jag säger, jag har ju mitt bankkort så jag tar upp det ja. Och så kollar han bara, okej okay då så fick jag gå in mm. Och jag tycker det är så himla jobbigt För att man står där, man har inte gjort någonting fel nej. Man bara råkar se Mer ut som ja. eh, liksom en... Eh, att du ser ut... annorlunda ut. Liksom, ja, din, och... jag kände bara att jag måste nog skaffa ett, ett nytt där jag ja. ser mer ut som mig själv. För jag inte men det, inte det att där är, min... är ju konstigt, för man kan verkligen bli mm. annorlunda på en sån bild av vad man ser ut. Men det är så himla löjligt också, för att jag liksom jag var ett helt år i Spanien som 17-åring. Mm. Och jag, det var inga problem. Nej. Det var liksom inga problem att komma in. Nej, och, och sen, och sen är ju... så är man... 18 i Sverige ja, har ett och, och då är det så här, ja. mm, har du något annat som du har ditt namn Ja, på? precis. Ja. Har oh, du det här bibliotekskortet? Ja. <laughs> bibliotekskortet. Ja. Men så kom vi in och så var det ja. kul. Ja, nej, men alltså vi hade ju skitkul. Mm. Vi var inte, alltså jag vet inte, vi, hur länge var vi där? Det mm. var nog inte, inte så länge. Men här. jag hade askul. Mm. Jag kommer ihåg att vi dansade lite, vi, mm. du och jag gick runt och hamnade på någon liten mingelbild. Mm, just det. Det var lite drama i tag för vi står uppe på Ja, ni, de som varit inne i på den här nattgruppen Valan då, ja. de vet att det typ finns en liten upphöjning med typ lite soffor och så. Mm. brukar brukade alltid sitta folk där och tro sig och beställa in någon, så här, ja. någon sån här ishink med drickorna. I <laughs> alla fall. Um, och, så, och så stod vi där och så bara kände man ju så här, några droppar mot sin arm och i ansiktet och ja. så här, i håret. Och man bara, uh, aha vad är det här? Och, och så, då, så luktar det spia. Så känner man att det luktar spia. Mm. Och så ser jag omkring mig och det är fler folk alltså folk som är liksom någon meter ifrån mig på ja. alla håll som ser där. Och så bara, jag, är, det här, är jag? det här en person som står och kastar och <hör> alla håller jag bara tänker mig att men då så det, som, som den här scenen i Monty Python Ja sitter. just det ja, ja just det. Och mycket man så sen så ja och vi runt och skrek vi bara vi luktar spia luktar och har spytt på oss typ. ah. och sen så bara aha när det stenk lite så var det ju Red Bull Ja det var Men Red Bull luktar spia när man häller det på det var, någon, kroppen, det var någon det typ. tjej som tyckte att hon skulle stå och ah. eh, vaska runt Red Bull Man ah, bara hosta. men du exklusivt av ah. dig. Köpa två Red Bull, vaska den ena. Jag märkte inte när jag fick det på mig, men helt plötsligt var var helt grängt ah. i Red Bull. Alltså mm. mitt hår sen alltså, ah. när jag kom hem på kvällen. Så så här, så bara känner jag håret så här, jättetrött var jag. Känner jag bara så alltså, mitt hår det är ju, det är ju Red Bull i, liksom. Mm. Men jag orkar inte tvätta då så jag sov med där också. Mm, det sen på ja. gick jag upp och tvättade året. Men gött. gud, verkligen verkligt var Nej, men sen så, sen så det där med att det är så här: man ska spela lite cool och låtsas som att man inte känner varandra på förfesten. Ja. Det är ju helt tvärtom när man väl kommer till förfesten. Vagorna ja, är det blir som, mina bästa vänner. Det kan vara, eller hur man är verkligen bästa vänner för en kväll. Ja. Och det kan vara någon som, som man, man, man kanske var på samma läger med. Ja. Någon när man, när man, här, exakt. Och sen var man på samma läger mm. som någon. Och så ser man den och man är så här. Shit vad kul! Kitt, hey. är du med dig? Ja, jag har sett den här personen på stan. så Får Vi har inte man, ens, vi hade ens tittat åt varandras håll. Men ah. nu var de bästa vänner och det är någon som gick i en skala Och det är någon som. åh ah. och och du, du går min Man kan gå fram till någon och bara. någon som man har en lektion i veckan med. Hey, ah. Det går i min natur! Hey. Men, är kul. Ja, men jag ja. tycker alltid det här stela grejen är sen när man, man har. Man vet att man har pratat på en fest så här mycket. Mm. Sen ser man personen typ näst eh, på måndagen i skolan eller något. Och då blir det det här bara, ska man hälsa eller hälsar man inte? Verkligen. Och jag vill ha den filosofin att jag hälsar. Mm. För att det känns ju väldigt omoget att sen bara, nej jag vill inte prata. Mm. Typ. Men det är så klassiskt. men man är verkligen, ja. man är bästa vänner för en kväll. Sen är det så här, man, man hälsar inte ens på varandra i skolan under Och sen ser man på fest igen och då är det så här, hej det är du! Och så bara, bägge två låtsas som att man inte har ignorerat varandra i skolan. och vad det är ändå. Ja. Ja, nej men jag hade skit kul skitkul alla ja, Det roligaste var när vi skulle gå Och vi hittade en tjej med en sparkcykel ja. oh, Alltså fan. vad var det egentligen Vi, liksom, vi har en film När du och jag är sparkcykel Tillsammans, eh, tillsammans När vi väntar på spårvagnen ja. Så himla roligt ja, Det är en god tjej hon bara, ja, Det hon pratade om var att hennes killkompis Och hennes tjejkompis satt och eh, Löste <laughs> Inne i, <laughs> in i spårvagnskuden ja. Så hon kommer till oss och bara de där två löser, de löser alltid, de borde inte lösa Och sen hon bara, nej nu, nu jävla ska jag göra raid Så tar hon den där mot <går> <spark -sitteln går> och, och svingar den över huvudet Och oh liksom slurar där... runt den i spårskuren Där det står en massa andra som inte ens har med henne att göra oh. <går> Bara för att hon ska få Så att, så att <går> oh. det var så himla Det var så himla Ja, oh, rolig oh, nej Nej men det, det var roligt, det var kul för att Eftersom man inte var så taggad innan Så blev det, alltså det blev jätteroligt faktiskt mm. Hoppas att det blir många andra roliga Men sen tycker jag att vi var där precis lagom länge Ja det var ju faktiskt, vi gick där vi var på topp typ. det var ja, bra. Men vi hade ju bestämt innan att Om det är tråkigt då ja. drar vi och, Men nu drog vi inte för att det var tråkigt utan för att ja. Vi bytte ju jacka sen också på svåran. Just det, och jag insåg Nina har någon sån här stor um, det, det är inte päls Men det, det ser ut som att det är eller... <hör> så alltså, man ska säga jag ser ut som en liten fågel i den ja, Nej men jag insåg att det som hon ser ut som <hör> Hon ser ut som en Chewbacca vad sa Just det, är det, jag Star Wars. Ibland. Just i Star Wars. Ah, i Star Wars. Ah. <laughs> um, <för laughs> ja, det är, ah, Det är så himla roligt. Ah. Nej, men jag har en sån jacka och så ville du... Jag, nej, hur var det? Jo, jag, det är så himla varmt. så ah. ville, du... Ja, ah. just det. Mm. Och så kände... Jag är så himla kluven till sånt för jag... Jag vet att det inte är äkta päls. Men jag är ändå liksom... Jag känner mig lite så här. Lite obekväm. Mm. I ja men, men vi, har det. vi har pratat om det. att Om man ska ja. ha ett sånt plagg. Då så måste man. När man tar på sig det. Så kan man inte göra så. När man har vilken jacka Nej, som helst. Nej precis. Man måste veta. Okej okay, nu är jag på mig ett statement plug Och precis. jag måste ha pondus när jag går. Och det är lite så här, Om man tar på sig den. Det ser bäst ut. en Eller ja. Alltså det ser typ bäst ut. Om man har kanske några lite högre skor. Och typ lite neutrala färger. Så har man den. Och bara wow typ. Men man måste liksom äkta med den. För man kan inte bara. Mm. Var som en vanlig liksom, vanlig svart jacka typ Utan mm. det måste vara lite så här man måste, man måste vara lite på ett speciellt mm. sätt när man har den För det värsta som finns är ju När folk har på sig såhär, -plag -plag, ah. och så är verkligen statementplagg eller fashionplag Och så märker man att de är jätteobekväma ah, i det det blir så fel mm. Så jag, men när jag men det handlar om att, hem... att kunna bära ah. upp saker Vi hade ju När jag gick hem den kvällen då hade jag på mig någon sån här De hade delat ut såhär, ögonmasker, ah. här ögonmasker Som uh en -huh. Så hade jag på mig idag inte på mig, jag hade den på huvudet ja. Och sen så hade jag den här jackan Och sen så gick jag så här bara, Och jag bara, jag äger Jag äger det ja. här området, gud är det Så bra Men um, jag känner, nu skulle jag inte kunna gå ut och Nej, äg, men den är lite mitt. svår alltså, Jag har den bara när jag känner för att ha den mm. Men ja uh, uh, Den hänger bra hemma hos dig nu också Men är det uh. Uh, Men, uh, nej, men Ja uh, uh, uh. Ja. Och det sen klicka. efterfesten då Ja, den var ju inte så mycket efterfest 3 jag åt. Nej, jag... Nej, du menar efterfest 3 allmänhet. Nej, efter... Eller Men, menar du efterfest? Efterfest efter 200 dagar Nej, det var väl... Jag åt en macka med salami. Mm. Och eh, ja, vi gjorde mer. Gick mig, typ. Jag kom hem och fick för mig att jag skulle ordna värsta gourmetmackan Så jag såhär... Ja, så här just det. Drog fram så här bröd och bara <laughs> la på så här Någon så här så färskost och så här <laughs> tomater och bara, vad håller jag på. med Men ja, fest. Men det är verkligen så Ant när man kommer hem så mm. sent och bara är trött. Antingen ja. så bara ja. egentligen så duger ju vad som helst. Ja. Jag skulle kunna äta banan med majonnäs. Jag skulle inte ja. ja. att det var det godast är ja. Men ibland ska man få en knäpp och bara så här jag har fått för mig att jag ska ställa mig och laga mat. Laga mat. Exakt, du, jag eller ibland inte... så bara ställa mig och koka morötterna ja. Vad är det. Det är konstigt, man blir så konstig Men jag måste säga, dagen efter då. Alltså jag, var så, jag blev så sugen på sån här plocksallad som man typ kan köpa mm. i de flesta eller många mataffärer. Var du det då? Ja, mm. jag gick, för jag, jag gick ju på min mattelektion klockan 8 på morgonen dagen efter. Jag fattar inte, jag orkade det, men jag släpar mig iväg där till skolan och bara, jag ska gå typ. Ähm, men efter det så gick jag till Coop i skolan och köpte mig en sån här plocksallad och gick hemåt och, och köpte en julmust också. Mm. Eh, och det var, det var supergott faktiskt jo, Och det kostade typ bara 36 spänn Fick du mycket då? Ganska mycket ändå, det ah. var liksom så jag blev mätt det är det någon. Vi gärna någå Men jag tänkte på det, det här med Hur man beter sig på fester och så. Ah. Nu låter det som att vi, vi är jättebittra. Det handlar inte om att kritisera, det bara handlar om att analysera Vi vet att vi är en del av, ja, ja. av det hela Absolut. Det är bara Jag hade som sagt jag hade skit. Jag tycker bara det är intressant och så här Tänk, det är kul att observera. Ja, precis. ja, men verkligen. Jag, jag tror inte det är att Jag tror inte heller att det har att göra med alkohol. Jag tror bara att det handlar om en viss stämning. Ja. Jag tror att, men tror jag jag tror att, att alkohol, om folk är fulla så alltså sprider det upp den processen. Mm. Men det är... Folk är likadana. Det är, ja. Man, alltså man, kan vara, man kan inte ha druckit en droppe och sen ändå så faller man in i exakt det. Precis. Man det mönstret på precis. fest. Som, ja. ja, men verkligen. Ja, det är spännande. Ja, det är kul. Ehm... <skratt> ja men eh, vad eh, vad har du nu för planer i veckan då i veckan mm. um, du det var bra vi har ju vi har ju lite i skolan då mm, det har vi semvet jag faktiskt inte jag tror att jag har några planer det känns Nej. skönt. det känns sant och du då? Eh, ja jag ska ju åka till London på onsdag det ska bli väldigt kul jag har typ eh, alltså den resan har varit bokad sedan i typ augusti-september så att äh, det ska bli jättekul. Jag ska bo hos äh, min kompis Ebba. Äh, som bor kvar i London. Äh, vi ska hänga lite. Och det känns så himla... Alltså det känns så konstigt. För jag sa det till pappa igår att man var i London under hela förra året. Mm. Men det känns som en dröm. När man ja. är här. Känner du så? Ja, men jag vet vad du menar. Jag det känns känna... så himla långt bort. Det kan kännas som att jag kan, ibland när jag pratar med mina kompisar mm. och, så, och så är det någonting Det var som ett exempel när Det var en kompis i mig då Och så sa jag till henne Oj har du en ny vinterjacka? Och så säger hon bara, äh, nej jag hade ju den hela förra vintern. Mm, och, bara, och sen kommer vi på, och sen, och sen så bara, jag bara ja då lägger jag väl inte märk till det. Och så ja. pratar vi det, och inte förrän senare så kommer vi på <laughs> att just det, det var ju för att du var i Spanien. Ja, alltså det, ja. man glömmer bort sånt ja. så lätt att det ja. för det, ja, man kom tillbaka så himla snabbt. Det ja, mm. nej men det är det jag tänker att, och jag blir så här, jag tänkte på det igår att man är ju så himla anpassningsbar som människa. För att först är man där i London, anpassar sig till det och vänjer sig vid det. Sen bara flyttar man hem och så vänjer man sig vid det också Och bara direkt bara, ja ah, men nu är jag här Det är bara accepterat typ mm. För jag känner att jag saknar ju det Men samtidigt så har jag inte suttit och typ ältat det Lika mycket, utan jag är mer här Glad för att det hände Typ, och det är skönt mm. Att man inte känner att, åh oh, jag vill Alltså, jag måste åka tillbaka typ Alltså jag vill inte ha tillbaka det, för man kan inte få tillbaka det Nej, och det jag kände var snarare att jag Visst, det var, det var nice Spanien var nice, men jag lärde mig också att upp att liksom uppskatta Sverige ja, England, jag Och framförallt ja. så fick jag blodad hand För att göra något liknande fast någon annanstans mm. Jag tänkte liksom att Ja, men mm. det, det var Jo men verkligen eh, Och det ska bli skitkul och alltså jag ska ju, Det ska bli så kul att typ åka tillbaka och bara se allting mm. För det känns så himla länge sedan Men det var inte så himla länge sedan du men... går till favoritklubbarna? Ja mm. <laughs> jag, var, jag var i London när jag var kanske 12. Ja. Så här några dagar med mm. familjen Och jag vill så himla gärna åka tillbaka Ja men vi åker tillsammans, vi gör det I'll show you the good stuff för Leo. Men vad mer no. hänt? Ska vi ska, um, vi ska vi dra bara Bella update vi måste ah, göra. det. Ah. Hon har fortfarande, Bella har fortfarande inte fått sitt barn. Vi trodde ju att det var dags. I. Oh, shit, jag, var inne, jag var inne på hennes blogg och så som jag är typ hela tiden nu för att kolla om hon har fått sitt <laughs> barn. And, och så, ha, så var det någonting som hon har skrivit som jag tolkade som att hon var på sjukhuset. Ja. Så jag smsar, jag smsar Nina och mm. bara, Nina herregud det händer nu. Åh oh, ja. ja det är dags typ. Och jag var och sen, på vägen från gymmet mm. typ. Så jag typ gick där och skuttar runt. Jag bara, mm. Hoo -hoo! Sen, bör, sen hände någonting och vi började, jag och Nina recitera, <coughs> High School Musical texten. Oh, ja gud, gud vad konstigt. Våra SMS-konversationer. Ja. Kan vi snälla göra en bok typ? Ja, det är borde vi så sen. Och sen och sen. Och sen så går jag in på, på bloggen igen. Inte för att jag tror att hon har uppdaterat, för jag mm. så här. Och jag och när började spekulera bara, oj, hur lång tid kommer det ta? Det kommer det tog, ja. egentligen? Och jag utnämnde mig till pregnant här, guru. Ja, pregoguru typ. just det. Och sen så bara går jag in och bara, ja nej där skriver hon om att hon sitter hemma och äter ja. en Jerry's och jag bara, okej Nina, någonting, jag har missförstått någonting. Hon är ja. inte alls på... Ja. Men ja. Hon, hon måste för mm. Nu har hon ju gått ett par dagar över tid. Vad är det för datum idag? Mm. Oh. Den 14 var ja. i vilket fall hennes eh, beräknade förlossningsdag. Så hon har gått lite över tid. Ja. Men det kan ju vara ett par veckor. Jag var två veckor senare till exempel. Ja, jag vet inte. Jag, jag tror. Nej, jag kommer inte ihåg när jag ska födas. Men, Men hon det måste... är ju sällan ganska exakt. Mm. Eller det tror jag. Men hon just... måste ju födas snart. För det här påverkar mitt liv. Så hinner vi. Ja, jag, jag som annars brukar. Jag är, kan vara lite besatta bebisar. Och, och går och styra på bebisar när jag är på stan och mm. i affären. Men mm. det har blivit, det har gått till det extrema. Ja. Och jag drömmer att jag, jag drömmer. Just det, berätta om din dröm. Ja, just det, jag hade. Det var lite kul. Jag hade haft ett samtal på kvällen om att. Jag tror att det är ungefär en fjärdedel av alla kvinnor som föder barn. Typ bajsar samtidigt som de ja, föder barnet. Det. Ja, nästigt. så att barnet landar i bajset. Ja. Ja. Um, hade jag haft ett samtal om det. Och sen drömde jag på natten att jag var gravid. Ja. Och jag har drömt flera gånger i mitt liv att jag har varit gravid. Men den här gången var annorlunda. För nu drömde jag att jag var på förlossningen och skulle föda. Ja, ja. Så drömmer jag att jag, <laughs> att barnmorskan, <laughs> säger åt mig att pusha. Och, um, och så först så säger jag så här. Ja... Ja, jag vill ju egentligen inte ha det här barnet och så säger barnmorskan är det bara för att det inte är ditt barn Oj. vilket är jättekonstigt eftersom att hur kan det inte vara mitt barn när det är jag som är Aa. mamma så föder ja. och sen ska jag i alla fall krysta då men i drömmen så bestämmer jag mig för att jag ska inte krysta för jag är rädd att jag ska bajsa när jag <laughs> Så det är intressant hur saker man pratar om kan komma in så i drömmen. Ja i drömmen ja. Och sen, och sen efteråt hände något ännu konstigare för då var jag medveten helt plötsligt i drömmen om mm. att det bara var en dröm. Och då sa Aha. jag till barnmorskan att om det här hade varit verkliga livet hade jag ju aldrig <laughs> fött det här barnet. Det här är ju bara för att det är en dröm nu. Ja. Det var intressant. Alltså ja det är väldigt, det är så konstigt med drömmar. Mm. Jag kommer inte så jätteofta ihåg mina drömmar faktiskt. Jag vet att igår så drömde jag någonting om solkräm. Att jag var på en strand och småde in mig med, med solkräm. Ja. Jag står på stranden och liksom in mig kanske Jag önskar jag tror du önskar det Jag har alltid, jag är väldigt lätt för att saker som händer I min omgivning eller saker mm. jag har pratat om Att det lätt vävs in i drömmar ja. Och sen har jag, vi har pratat om det innan Att ända sen, typ i somras Har jag, varje natt drömmer jag jättemycket mm. Det händer så himla mycket och de är så starka mm. um, Kommer du alltid ihåg dem? Ja, mm. det är Men sen så kanske jag har glömt dem nästa dag Men det är, mm. på morgonen kommer jag alltid ihåg dem mm. Och det Visst ja, tidigare i mitt liv så har jag drömt en del och så Men det är mm. sen i somras, varje natt Flera drömmar Jättemycket, det är konstigt Vad konstigt ja jag vet inte Känner du att det är jobbigt eller liksom Alltså om det är en jobb Typ i natt hade jag ganska stressig, stressiga drömmar så mm. Men annars så mm. Annars så är det väl Det bara är, men jag har fått för mig att Jag har fått för mig att, jag, att man sover sämre När man drömmer ja, jag För jag har hört att man, man drömmer bara När man är i den här remsömnen ja. Just ja, det. Men sen när man är i så drömmer man inte. Nej. Så då tänker jag att om jag drömmer mer så kanske det betyder att jag sover grundare. Ja. Och därmed inte mycket, mycket. Jag vet inte om det stämmer men det är... Det är ja. väldigt intressant det där med drömmar faktiskt. Alltså, ja. Jag har kommit på att jag sover alltid så himla bra på lördagsnätter. Mm. Det har jag gjort det typ sen vi började skolan och att jag sover liksom... Ja, jag, jag vet inte hur bra nätter. Jag sover jättebra nätter mm, faktiskt. Jag gick och la mig ganska tidigt. Igår, och så sätter jag klockan på halv tio i morse för jag skulle plugga lite, mm. fixa lite saker. Och eh, nej, men det var, jag sov och kände mig utvilad faktiskt. Mm. Så att, eh, ja. Vi hade ju vi hade ganska ja, kul igår. Eller vi ja. hade, vi var, var jättemusigt. I så hade vi Sex and the City-marathon, ja, skulle alltså det vi vara. Såg, bara... vi såg typ ett och ett, och ett halvt avsnitt. Ja, och så fick vi glas, och ja. du åt muslim med yoghurt. Mm, älskar crunchy muslim i yoghurt. Det mm. ja, och ja, nej men det, är det var jättemysigt Ja, vad bra Och var med mm. i vad i fred, just det, matchen mm. Vi kollade båda på just matchen, vi matchen. Koll, ja. så, eh, Ska ja. du kolla nu på tisdag? Absolut Jag har eh, lite bekanta. Bekanter, om att i Spanien mm. lärde jag känna några Som är från Portugal ja. eh, Så jag satt och skrev lite med dem samtidigt som matchen Och vad var kul om att samtidigt ja. Vad sa och, de då? Alltså när de var så här, oh, Ronaldinho, eller vet du Ronaldo, Ronaldo. <laughs> ah. Heter de inte Ronaldinho? De? <laughs> <laughs> det finns en annan heter Ronaldinho och potato, potato. Alltså, det, jag är så dåligt insatt. Men, det då, känner, men då känner jag så här. Mm. Jag är så lite insatt i fotboll. Ja. Och när jag väl tittar på en match kan inte Sverige och hyfs att vinna då. Ja, sant. Men det var ju ganska... Alltså, ja, jag tyckte ändå att det var... Alltså, ja, jag tyckte det var, så att det var lite vis för Sverige var ändå bra. Mm. Och dessutom så hände inte någonting med att eh, våran Målis, Isaksson eller vad hette? Isaksson? Ja. ja, bra. Han hade... <laughs> Han trampade ju på honom, precis. Så han inte kunde gå. Ja. Ah. Ah, nej, men eh, jag tycker det är så mysigt med sådana här stora matcher. För att det blir så himla. Man typ bjuder hem lite folk och bara vi kollar på matchen tillsammans. Mm. Så hänger man lite. Men så du med? Eh, mamma och pappa. Och så en familjekompis. har du bjudit in mamma och pappa? Ja, ah, jag bjudit in mamma och pappa. <laughs> nej, den här gången hade vi inte. Vi brukar ha lite såhär gett Men vi hade inte så mycket. Det var en familjekompis Ja. Ah. Och jag... Eh... Jag såg med min mamma och pappa. Ja, Eller jag såg med min mamma. Min pappa ville inte kolla, med ja. Ja, men vi tvingade honom. Han tyckte inte det var så kul. Han tyckte inte det var så Nej. Åh, men eh, snart är det jul. Snart är det jul. Jag längtar verkligen till julen. Mm. Gör du det? Ja, vi åt en, samtidigt som vi såg den här filmen, så, äh, filmen, fotbollen. Mm. Jag vet inte hur jag håller på med. F fotbollen. <laughs> samtidigt som vi såg fotbollen så åt vi en glas med smak av pepparbaka. Och då och kände jag gott. Julen kommer. Ja, men alltså jag, jag älskar julen på det sättet att det är så himla mysigt. Sen hatar jag den här julstressen mm. som många svenskar och typ så här konsumtionsstressen hatar mm. jag tycker det är så äh, det är så löjligt på sätt. Um, och jag vet när jag, jag tycker det är så här jag gillar inte det här med att man typ köper hundratals julklappar och det är så stressigt och, och man typ glömmer bort att det viktigaste är att liksom ge kärlek till varandra på något sätt. Men för, för ett par år sedan så, in, så nådde jag den åldern där jag kände att jag jag tycker, det, men som jag tycker att det är lite onöjt med julklappar. Jag, mm. jag, jag tycker man kan ge, göra saker. Typ. Absolut. Jag tycker man kan bestämma sig. ja ah, men vi går på bio tillsammans ja. och så det är vi... vi det, ger vi som ja. till det där, säger jag typ det alltid till kompisar. Kan vi inte vi gör något ja. istället? För mm. det är mycket roligare mm. också. Istället för att man får liksom ytterligare den här liten, liten smågrej som bara står ja. och ja ah. Nej men jag verkligen jag har hört typ hatat det sen jag var liten. Alltså det här med att folk köper så himla mycket julklappar och liksom är så stressade över det. För jag tycker det är sån onödig stress. Mm. Det är liksom... Nej. Men alla vet ju ändå att det är bästa är maten. Så. Exakt. Julklappar är bara... Någon, någon slags det är bara en liten sidekick där. Fas fasad... Ja, julmat så. Alltså. Ja, det är så Gott. Och det är liksom bara. Det är inte så långt kvar nej. nu till jul. Och då har jag börjat alltså. fundera på nio år också. Vad mm. ska jag göra på nio år? Och... Jag ska ju typ. till Tryssel över nio år. Vad är det? En skidort. <laughs> Vad är det? <laughs> Vad, är det? <laughs> Vad är det? har är det? Vad är det? Jag vill uh, Nej, jag ska. Um... <clears throat> det var faktiskt länge sedan jag åkte borta för nio år. Mm. Så att ja där ska jag? Har du några planer? Jag vet faktiskt inte. Jag brukar alltid stå vid nyår och så slits jag mellan att jag antingen vill gå, skulle vilja gå på någon sån här jättestor fest mm. eller bara vara hemma och kolla på tv. Ja. Men sen så brukar det oftast bli något mellanting, ja. att det är en, en liten fest. Men jag, jag tycker ju... I år, sure... känner jag, I år känner jag go, go big och go home ja. lite grann. Jag känner ju att jag tycker att nyår är ganska överskattat. Att det är en, alltså, det är liksom lite så här. Ja, det kan bli lite too much, tycker jag. Det är lite liksom... Eh, man kan ha så höga förväntningar på det och det är egentligen bara liksom en kväll där det byts år. Jag vet inte. Ja, men man, men man kan jag, se på olika sätt, jag men jag har, det jag har alltid tyckt nu. Att det är liksom lite överskattat. Vi borde prata... Nu måste vi snart avsluta, men mm. vi borde någon gång i en podd prata om nyårslöften. Ja, det jag tycker jag är kul. jätteintressant. Brukar du ha det? Um. Ja, men eh, frågan är hur jag brukar hålla dem. Mm. Det är ju en annan för mig. Jag brukar eh, göra en lista i slutet mm. av varje år. En rolig så här, blogglista typ mm. Så står det en massa så här gjorde du något i år som du inte har gjort förut? Och, så där, massa sådana frågor. Mm. Så kan man kolla tillbaka på det. Ja. Det är jätteroligt. Det är kul. Men, jag, jo, men jag, jag känner mer att jag har haft så många år sådana här listor på konkreta saker. Men mm. att man ska ha en lista, eller ett nyårslöfte att man ska må så bra som möjligt i året som kommer. Eller att mm. man ska... För vi gjorde ju, eller jag satt och gjorde en lista då. När, vi, när jag hade min, det är min lilla dipp dip, i tillståndet yeah. som vi satt och pratade. Mm. Så gjorde jag en lista på saker som ger energi och saker som tar energi. Mm. Bara Jättebra. att liksom ha det så på en lista och sen. Mm. Att, ja, nej, det får vi prata om någon gång. Det gör vi. Väl, välmående, psykiskt. Ja, ja. Jag tror att många ungdomar det skulle må bra verkligen och veta lite om det. För jag, alltså sen jag typ Sen, sen jag började fundera lite på det där. Jag känner ju att jag vet. Jag vet mycket mer nu vad som får mig att må bra. Och jag vet mer bara om jag hör någonting. Om jag ska göra någonting. Så vet jag direkt. Vill jag göra det här eller vill jag inte. Mm. Och det, det är skönt. För ja. att då vet man att man mår bra. Framförallt så är det så mycket grejer som man. Alltså visst. Jag kanske inte mår bra av att sitta och, och skriva på en inlämning. Men jag vet Nej. att jag behöver göra det. Men sen mm. finns det grejer som man. Inte, inte behöver, man behöver göra. göra. Exakt, man Precis. behöver inte göra det. Om ja. man vill eller inte göra det. Och ändå gör man det för man tycker att man borde. Ja. Typ vissa sociala tillställningar Precis. som man inte ser på gå eller gå. Vi har ju pratat om det nu. Mm. Att ibland kan det vara mycket bättre att bara säga nej. Mm. Och framförallt att ja. när man väl har gjort det. Då får man hålla sig till det man har. Mm. För det, det jag tänker med. Om jag hade bestämt mig för att inte gå på 200 dagsfesten ja. Då vet jag att sen hade jag ändå suttit hemma och ångrat mig, jag har ja. inte kunnat njuta av det Nej. om man bestämmer sig för att göra någonting tvärt emot vad man kanske borde eller ja. inte vad man borde, då ska man njuta av det sen, det är som när man um, om man sitter och äter någonting onyttigt och så har man dåligt samvete samtidigt då kan man ju inte njuta av det då, får Precis. Ju, då är det ingen, alltså verkligen, ja. så sant True. vi, ja ska vi kanske bli avrunda lite wrap it up kanske, it up. Wrap it it's a wrap men eh, ja, vi, um, vi spelar väl in vi, Ja, vi mm. är upp grupp där nu så. Jag tycker det känns bra att spela in på söndagar ja. Så man kan sammanfatta veckan lite Absolut. Mm. Men hoppas att ni Podlishners Vad bestämde jag så här? Podlishner Hoppas att ni ska lyssnar på det här i alla, har haft en bra vecka Och ja. att det ni får ännu en bra vecka framför er Ja, ha ja, du bra hej Hejdå.